чи зарубіжним партнером. Сідаючи за друкарську машинку чи персональний комп'ютер з наміром написати листа, ви маєте бути твердо переконані, що саме лист у цьому разі є найефективнішим способом досягнення мети, і що саме його коректна аргументація, викладена в логічній послідовності, у поєднанні з лаконічностю і переконливістю, без неточностей, двозначностей і професіоналізмів, позбавить вас додаткового листування і спонукатиме вашого адресата до відповідного і вчасного розв'язання питання». І хоч останніми роками стиль ділового листування значно спростився, наблизившись до приватної кореспонденції і навіть розмовної мови, проте ще лишається досить умовностей, додержувати яких конче потрібно. Це передусім стосується структури ділового листа, логічних елементів змісту та правил оформлення його. Фахівці з проблем культури ділового мовлення пропонують таку схему побудови змісту службового листа – вступ, докази, висновки і закінчення. Використання всіх названих компонентів у тексті ділових листів, які за функціональними ознаками поділяються на такі, що вимагають відповіді, це листи прохання, листи звертання, Листи пропозиції, листи запити, листи вимоги. І такі, що відповіді не потребують. Листи попередження, листи нагадування, листи підтвердження, листи відмови, супровідні, рекламні і інформаційні листи, листи розпорядження. Доречне, але не обов'язкове, що зумовлюється характером листа і конкретними обставинами справи. Вступ має містити виклад причин і безпосереднього приводу, що спонукав написати листа. Докази з наведенням фактів цифрових даних і логічних висновків у них повинні переконати адресата в правомірності постановки питання і необхідності позитивного розв'язання його. Основним і неодмінним структурним елементом змісту листа є висновок закінчення, де викладають суть питання, основну думку, згоду чи відмову, пропозицію чи прохання. На відміну від приватного листа, де на його початку чемна людина трішки порозводиться про вплив погоди на здоров'я, не забувши поцікавитися із самопочуттям свого адресата, а наостанок обов'язково згадає про спільних знайомих, у діловому листі спочатку слід поговорити про предмет попередніх контактів, потім викласти його основну мету і на завершення натякнути на очікуваний результат та висловити надію на подальшу співпрацю. Зрозуміло, це дає змогу поряд з ретельним добором першої фрази і прикінцевих слів у службових листах вживати набір узвичайних аргументів, готові вислови, звороти штампи на зразок. Видавництво зберігає за собою право. На підтвердження нашої телефонної розмови повідомляємо, що підприємство гарантує якість виконаних робіт. На жаль, ваше прохання не може бути задоволене. Сподіваємось на подальшу співпрацю. Текст листа складають не від першої, а від третьої особи. До того ж, займенники замінюють на іменники. Ліцей повідомляє. Редакція надсилає. У цілому службовий лист має такі складові. Заголовок, дату, адресу одержувача кореспонденції, вступне звертання, основний текст, заключну форму ввічливості. Вказівки на додатки.